Objava broj 7494, 4. siječnja 1960. Ljubav je sam život. Jedinu ljubavi ćete pronaći istinski život. Ljubav vas budi u život i ljubav održava vaš život za uvijek. Jer onaj koji živi u ljubavi, živi u meni i ja u njemu a pošto sam ja sama ljubav i život od vječnosti, sve što ljubi mora također biti puno života. Moja temeljna priroda mora biti u svakome tko prakticira ljubav. Vi ste izbjegli smrti zauvijek jednom kada vas je ljubav probudila u život, jer onda ste vi također izbjegli onome koji je donio smrt na svijet poradi njegove okrutnosti. Svatko tko ima ljubav je također živ život je međutim neprestano korištenje moje snage život je neprestano potraživati ovu snagu i njezino korištenje u skladu sa mojom voljom time ni jedno ljudsko biće koje ljubi i prema tome je živo ne može više biti neaktivno jer on će uvijek koristiti snagu koja ga prožima u liniji sa mojom voljom koja je također njegova volja Budući ljubav i život uvijek predstavljaju sjedinjenje sa mnom. I prema tome moguće za ljudsko biće da postigne pun život njegove duše već na zemlji, ako se potrudi živjeti u ljubavi. Ako se sjedini sa mnom i neprestano prima snagu od mene, što onda također otkriva život, stanje neprestane blažene aktivnosti. Ova osoba se nikada za navijeke neće trebati bojati smrti, jer on je prevladao. Čak ako osoba izgleda slaba i nesposobna za zemaljsku aktivnost u očima svijeta, ali njegova duša više nije ograničena, ona je slobodna i može raditi i stvarati u slobode, što će, međutim, uvijek imati veći duhovni učinak nego jedan zemalski, jer taj se odnosi s istinskog života. Život na zemlji može unatoč tome biti stanje smrti, ako on jedino prikazuje tijelesni stupanj života, koji može onemoćati bilo kojeg dana, tako da će stanje smrti onda nadladati tijela i duša i život će biti vječno izgubljene. To je život duše o kojem se treba pobrinuti, i ovo se događa čisto kroz život ljubavi koji osigurava dušu sa snagom i time ju snabdjeva sa istinskim životom koji traje vječno. Ljubav jedina vam preskrblje takav život i vaša duša će biti sretna da izronila iz stanja smrti u stanje života gdje ona onda može i hoće biti neprestano aktivna budući ostalan upliv snage Više ne dozvoljava danju neaktivnost ili nepomičnost. Budući ona radi i učinkovita i u mojoj volji, a ovaj rad se sastoji od pomaganja onim dušama na spasenje koje su i dalje u stanju smrti i, zbog njihove slabosti, potrebuju pomoć. Ovaj rad je ostvareno strane duše, čak ako tijelo nije svjesno toga, jer onas provodi njeznu aktivnost koja je nezavisna od tijela, ali koja neće dati duši odpočinuti jednom kada je kroz ljubav. Jedino ljubav je istinski život. Ako, međutim, vi radite za moje kraljevstvo, vama isto tako neće nedostajati ljubavi. I vi jedino uvijek trebate pokušati povećati vašu snagu. Vi jedino uvijek trebate prakticirati ljubav, tako da će vas sve više snage prožimati i onda ćete biti u stanju raditi svjesno i nesvjesno za dobrobit duša koje trpe nevolju, budući one još nisu pronašle istinski život. Sav rad vršeno strane vas na takvim dušama su naznake da ste vi sami pronašli život. I svaki takav napor će također biti blažen, jer život iznova proizvodi novi život. I što vi spasite od vječne smrti će svjedočiti o vama i vašem životu, jer vi bi bili nesposobni učiniti išta ako niste već pronašli život kroz jedinjenje sa mnom i moj neprestani uplijs snage u vas. Vi ste živi i živjet ćete zauvijek, i vi ćete raditi u skladu sa mojom voljom i u tome pronaći vaše vlastito blaženstvo još dok ste na zemlji i također u duhovnom kraljevstvu. Amen.